Kisvárdán is járt, úgy írta Nyári né asszonyom. De maradása nem volt igaze. Mire maradtam volna? Itt az enyémbe vagyok, s kerekiben is. És békességem van. Békessége. Hát munkácsba üzene nagyságod. Levelet vettem, hogy egy-kettőre Eszterházi úra mosztogatja majd a parancsokat arra felé. Úgy beszélik az új esztendő első napján, Dersfiorsoja a kezét adta ajándékul a hadnagynak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 olyan nagy örömmel, mert különben asszonyát szívében tartja, és a legnagyobb tisztelettel gondol vele és szól róla. Bátori Anna rezenéstelen arccal hallgatta rédeit, s még valami borokról és szénáról is alkudozott vele. Azután pedig kérte, vizitáljon néha nap kerekiben, mielőtt útjára engedte. A fürdőházba sietett, vizet forraltatott, lintől nyugtató füveket rendelt, a gőzben szemeit lehúnyta,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 s a csomagolást meg sem várta, elősietett nagy szebembe.